Наслухався до схочу про скандали в родинах своїх друзів і колег, що дозволяли собі невчасно повернутися додому чи на підпитку. Він дозволяв собі все, чого бажав. Мав повну волю, і такий статус одруженого вільного чоловіка його повністю задовольняв. Володимир зайшов до квартири і голосно покликав. «Маріє, ти вдома?» побачив її схилену постать над письмовим столом у Тарасовій кімнаті і сказав «Твій чоловік завтра летить до Парижа. Скажи, ти б хотіла бути дружиною дипломата?» Марія пильно подивилась на Володимира. Його самовпевнений вигляд зараз був особливо осоружний. «Можеш і не відповідати». Запитання риторичне. Яка б із жінок не хотіла поїхати за кордон і пожити там кілька років? Блакитна мрія кожної. Він поплескав їй по плечу. Поздоровляю. Ти майже дипломатша. Марія відсахнулася і сказала спокійно, але категорично. Не дурій. Хіба я не сказала тобі про свої наміри? Сім літ іду до простого рішення і ніяк не дійду. Наше одруження – фарс, брехня і страх. З мого боку, малодушність і боязнь випробувань іще чогось, чого я й досі не можу пояснити. З твого небажання, щоб прізвище «заброд» фігурувало в контексті гвалтівників. Володимир дратівливо жував нижню губу і мружився, як кіт на сонці. Слухай, скільки можна експлуатувати одну і ту ж тему? Її бідно зґвалтували, одурили. І подарували життя у шикарній квартирі в престижному районі Києва. Звільнили от черг в магазинах дешевих продуктів, запропонували їй чисті овочі цілісінький рік. Вирощені в теплицях для працівників вищого рангу. Це все правда, перебила його Марія, але одного дефіциту ти так і не зумів мені дати. Якщо вже не любові, то хоча б поваги до тебе. Тобі не соромно вихвалятися тим, що маєш доступ до особливих магазинів, баз, санаторіїв, лікарень, дач. А як же твоє фарисейство про чесний розподіл, справедливість, соціальну рівність? Володимир нервовим жестом розчібнув сорочку і кинув її в хол на крісло. Зняв штани і теж пожбурив ними. Лиць стримував себе, щоб не накинутись на неї. Не дозволяв нікому ніякого заперечення. Марія єдина мала владу над ним і била його словами на відмаш. «Чи не пропонуєш ти мені відмовитися від спецрозподільника?» Він здивовано змитнув бровами. «То запам'ятай, не такі ми багаті, щоб відмовлятися від привілеїв. Це вже питання честі!» Він театрально відкинув голову, і підняв догоривка зівного пальця. «А ж!» – Марія засміялася. «О, ще одна її печать!» – вона показала на голубі плавки, на яких знову стояв червоний відбиток губної помади. «І коли тільки тобі встигають її ставити?» «Невже під час зборів чи пленумів?» Володимир вдав, що образився і пішов у ванну. А потім допізна, дивився телевізора, слухав музику. Невдовзі по той бік стіни усе стихло. Марія писала вірші. Того давно не було. Мов би хтось викрав їй душу, і вона німувала. Василеве повернення поволі звільняло її від неволі. І вона вперше за багато літ знову відчула, як у неї клекочуть слова, що в'яжуться у рядки і строфи. Володимир звав у вісні якусь алу, еротичний стогін лунав досить голосно і нагадував схлип. Мені хорошо з тобою. Дуже хорошо. Марія вийшла на лоджію і вдихнула свіже прохолодне повітря. Довго дивилася на лавську дзвіницю, освітлену прожекторами, а тоді винесла постіль і лягла на дивані. Розбудила її сорока, що скрикотала на березі. Ранок дихав свіжістю скошеної трави. Мурахи у робах вже снували у розкішному подвір'ї, схожому на парк. Підмітали, поливали, мили асфальт. Поливні установки зволожували зелений килим, що тішив очі мешканцям цих кількох будинків. Траву вчасно косили, не давали їй перестоятися чи пожухнути. І вона переливалася з надливим шовковим килимом з весни до пізньої осені. Володимир вже зібрався. Заглянув до лоджії, заніс запах дорогих парфумів. Я полетів у Францію. За час, що мене не буде, дай лад своїм думкам і послухай мою пораду. Не ускладнюй собі життя. Марія нічого не встигла відповісти. Він швидко залишив квартиру, зібралася і поїхала на роботу. Неподалік редакції знову побачила бабуся. Вже давно перечіпалася за неї поглядом. Стояла у своєму незмінному одязі – чорній плюшеві коротушці, хромових чоботах, блакитній вовняній хустці. Тримала в руках ціпок і дивилася на світ радісними блакитними очима. «Доброго ранку!» – привіталась Марія. «Доброго здоров'я!» – зраділо відповіла стара. «Що в гості приїхали?» «Чого це в гості?» – каже вона. А блажений вираз її обличчя не міняється. «Я тут живу давно. Сама самісінька, як палець. Раніше кругом бігала, а оце як переболіла, то немає сили нікуди ходити. Їсти мені приносять наші сестри. Оце зійти зійшла, а піднятися на свій другий порх Ніяк не можу. Вона благально подивилась на Марію. Давайте я вам допоможу. Як тебе звати, дитино? Марія назвалася, а мене баба Фруся. Дай тобі Боже здоров'я і спаси тебе, Господи. Вони зайшли у подвір'я, що нагадувало швидше темну захаращену шахту з блакитним клаптиком неба. У під'їзді стояла чорна темрява, бо єдине віконечко на площаці було забите дошками. Під ногами валялися порожні пляшки, уламки скла. Тут уже всіх відсели, каже стара Фрося, важко долаючи східать за східцем. Сім квартири подавали, крім мене. Мабуть, ждуть, щоб я померла. А мене чогось Господь іще не кличе, каже радісно, без тіні нарікань. Газ відключили, а електрику і воду, слава Богу, ні. Дістає ключі, відмикає двері і включає світло. Пахне примусом. Марія слідом за старою заходить до кімнатки, схожої на келію. Вона зовсім крихітна. Її убогий вигляд змушує Марію вклякнути коло порогу. Побачила коротеньке, явно дитяче залізне ліжко. Тумбочку з відірваними дверцятами, стару ручну машинку, лозовий перекошений стілець. Полотняний вилинялий килимок на стіні, Іконостасу куті. Чомусь зараз побачила Маринину квартиру, схожу на розкішний музей. Заброд, свою, і її охопив пекучий сором. І оці сяйливі дитині очі, це ангельське личко, і оця безгрішна душа існує серед цієї убогості задухи. У цій напівзруйнованій келії, яка зветься міською квартирою у центрі столиці. Голосить у ній якийсь голос, схожий на поминальні голосіння. Лише тепер помітила через всю стіну тріщину, що розпанахали її як блискавка. «А хтось приходив до вас із Жеку? Вони бачили, в яких умовах ви живете?» Приходили дитино, щось обміряли, але то все слуги Антихриста, дияволові вони. Ти не продала йому душу? Стара уважно придивляється до Марії. Не вступила? Тебе не проштампували? Марія здивовано заперечливо хитає головою. І не вступай! Його царство мене! А погублених — легіон. Він тут особливо любить жнивувати. Його слуги усе косять та точать коси. Тут його бойня. То революція, війна, голод, колективізація, репресії — знову війна. Точить усе нашу кров і ніяк не нап'ється. Стара перехрестилася. Ох, і надивилася я на його діла. Бачила, як голодним, опухлим і мертвим людом був засіяний Київ. З усіх сіл сюди сповзалися, хто ще міг. Одне голісіньке закривало не дитя, приповзло і до мене. Я не тут жила, а в Биківні. Я його помила, виходила кузиним молочком, а потім у патронат віддала. Прости, Господи, мою грішну душу. Ясна блакить очей взялася вологою. Він ще бігав до мене потім, а згодом і перестав. Ловкий хлопчик такий був, чорнявенький, каровокий. Михайликом звався. Де він і що з ним, не знаю. Хай Бог йому помагає, якщо живий. Але я за нього відбувала вже тут пекло. Робила на стройці. Це вже був десь тридцять шостий рік. Саме обідали. А я візьми і скажи, що бачила, як возять машинами мертвих людей і ховають в лісі. Розказала, що хлопчик один втік і порятувався. А там суд був, може й не один. Ними аж кишило тоді. Взяли мене через два дні. Дали десять років за те, що зводила наклеп на наше щасливе життя. Диявол, облудник, брехун. На таку брехню й жорстокість здатен лише він із своїми слугами. Відведи, Господи, вас от того, що пережили ми її. Тепер я їх не боюся. Дякую сьогодні Богові, що лукавий не заманив мене у свої тенета. Не ходила я в комсомолках, партійцях, не мучила і не продавала людей. Перебула муку в тюрмі, а не була серед вгодованих його слуг. Повернулася з того пекла, а донечка моя померла. То я пішла в монастир, при Хрущові позакривали монастирі, монахів гнали кого-куди. Подавали квартири. Мені оце тут дали. Вона як келія. Тільки вигнали слуг божих, як у Київ прийшла біда, як завжди у березні. Чула про трагедію бабиного Яру. То за безбожників нам покара була. Від гніву божого ще ніхто не втік. І не сховався. Спаси тебе, Господи, каже стара на прощання і розчулено дивиться на Марію. Зайдеш ще колись. Обов'язково. Знову вступила у темний лабіринт, вийшла на залиту вранішнім сонцем вулицю і полегшено зітхнула. Слова старої відлунювали в ній увесь день.